Бріджертони, Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ перший. Тема про гульвіс неодноразово обговорювалася в цій колонці, і ваша авторка прийшла до висновку, що існують гульвіси і гульвіси з великої літери. Ентоні Бріджертона безперечно можна назвати гульвісою. Представники першої групи більше скидаються на жовтих пташенят. Вони намагаються хизуватися своїми подвигами, поводяться із крайнім ідіотизмом і уявляють себе небезпечними для жінок. Гульвіса пишеться з великої літери, не думає, він знає, що небезпечний для жінок. Він ніколи не хизується і зовсім не потребує цього. Йому чудово відомо, що про нього при вході у зал шепотітимуть не лише жінки, а й чоловіки, приписуючи йому реальні та вигадані подвиги. Фактично, він хотів би, щоб вони мовчали. Він знає, хто він і що він встиг зробити. Подальші пересуди на його думку зайві. Він не веде себе як ідіот, тому що він не ідіот. Хоча, на думку авторки, тільки це і можна очікувати від чоловіків. Він ненавидить суспільство і його недоліки, і, відверто кажучи, ваша авторка цілком розуміє його. І якщо, дорогий читачу, ти не впізнав за цим описом Віконта Бріджертона, який є найзавиднішим холостяком цього сезону, то ваша авторка повинна негайно викинути перо і припинити писати. Залишилось останнє питання. Чи буде сезон 1814 року, сезоном у якому його таки зловлять усі ті подружжя? Ваша авторка думає – ні. Світська хроніка «Леді Уислдаун». 20 квітня 1814 року. «Будь ласка, тільки не кажи», – сказала Кейт Шеффілд, що вона знову пише про Віконта Бріджертона. Її єдинокровна сестра Едвіна, молодша за Кейт на 4 роки, глянула на неї через газету. «Як ти можеш так казати?» «Не смійся, ти хихикаєш, як божевільна». Едвіна захихотіла так, що затресся синій дамаський диван, на якому вони сиділи разом. «Ось бачиш», – сказала Кейт легенько тицяючи Едвіну в плечі. «Ти щоразу ненормально поводишся, коли вона пише про одного шахрая». Тут Кейт усміхнулася. Було зовсім небагато речей, які їй подобалися більше, ніж подразнити свою сестру. Подразнити у добродушній манері, звісно. Мері Шеффілд, мати Едвіни і мачуха Кейт майже 18 років відірвалася від вишивки і опустила окуляри на кінчик свого носа. «Чому ви там обидві регочете?» «Кейт хвилюється про те, що Леді Віселдаун знову пише про того розпусника Віконта», – пояснила Едвіна. «Я не хвилююся», – сказала Кейт, хоч її ніхто не слухав. «Про Бріджертона?» – спитала Мері неуважно. Едвіна кивнула. «Так, про нього. Вона завжди пише про нього. Я думаю, їй подобається писати про Гульвіс», – прокоментувала Едвіна. «Звичайно, ще б їй не сподобалося писати про них», – парирувала Кейт. Якби вона писала про нудних людей, ніхто не купував би її газету. Це не так, заперечила Едвіна. Тільки минулого тижня вона написала про нас, і всі довкола знають, що ми – не найцікавіша публіка в Лондоні. Кейт усміхнулася з наївності сестри. Кейт і Мері явно не були нікому цікаві. Але Едвіну із її красивим світлим волоссям і разючими блідоблакитними очима уже назвали міст незрівнянність сезону 1814 року. Кейт, з іншого боку, з її простим каштановим волоссям і непримітними очима зазвичай згадувалася як старша сестра міст незрівнянної. Вона припускала, що були гірші прізвиська, принаймні, ніхто поки ще не називав її «старою дівою». Хоча варто зізнатися, це набагато ближче до істини, ніж допускала кожна з Шеффілдів. У 20, майже 21, якщо бути точною. Кейт була занадто дорослою, щоб насолоджуватися своїм першим сезоном у Лондоні. Але насправді вони не мали вибору. Шеффілди не були багаті, навіть коли батько Кейт був живий. А відколи він віддав богові душу п'ятьма роками раніше, вони були змушені ще сильніше економити. Вони, звичайно, не були розорені, але їм доводилося рахувати кожен пенні і тим більше кожен фунт. З їхніми стиснутими фінансами Шеффілди могли назбирати гроші лише для однієї поїздки до Лондона. Оренда будинку на сезон, навіть за найму абсолютного мінімуму службовців коштує грошей. Двічі витратитись на це вони в жодному разі не зможуть. Для цієї однієї поїздки до Лондона вони збирали гроші протягом довгих п'яти років. Якщо дівчата не матимуть успіху на ярмарці наречених, що ж, ніхто не збирається відправляти їх у боргову в'язницю, але тоді їм доведеться жити тихим життям у шляхетній бідності в одному чарівному маленькому будиночку в Сомерсеті. І тому обидві дівчини були змушені дебютувати в тому самому році. Було вирішено, що найбільш вдалий час буде той, коли Едвіні виповниться 17, а Кейт майже 21. Мері не проти б чекати, поки Двіні не стукне 18, і вона стане трохи дорослішою, Але в цьому випадку Кейт буде майже 22. І господи, але хто ж тоді візьме її заміж? Кейт усміхнулася. Сама вона навіть не хотіла дебютувати. Вона знала від початку, що вона не та дівчина, яка привертає загальну увагу. Вона не досить симпатична, щоб подолати свою нестачу посагу. І вона ніколи не вміла манірувати й фліртувати, і рухатися з витонченістю, і робити всі ті речі, як інші дівчатка. Які, здавалося, знали, як робити це ще в колисці. Навіть Едвіна, яка не має хитрощів, так чи інакше знала, як рухатися і зітхнути так, що всі чоловіки навколо вважають за честь допомогти їй перейти на інший бік вулиці. Кейт, з іншого боку, завжди незграбно стояла з її великим зростом, не могла сидіти, не рухаючись, навіть якщо її життя залежало від цього. І ходила завжди так, ніби вона бере участь у забігу. Чому б і ні? Вона завжди ставила це питання. Якщо йдеш кудись, то чому не можна йти швидко? Що стосується її поточного сезону в Лондоні, дій навіть не дуже й місто сподобалося. О, вона досить добре провела час, і вона зустріла кілька хороших людей. Але лондонський сезон здавався їй жахливою тратою грошей на дівчину, яка буде задоволена залишатися у заміському маєтку і вважає, що можна вийти заміж і там. Але Мері не хотіла нічого слухати. «Коли я вийшла заміж за твого батька, – говорила вона, – я присягалася любити тебе і піклуватися про тебе з усією любов'ю та прихильністю, яку я могла б дати і дитині власної крові. Кет зуміла б жити і одна, але Мері відразу заперечувала. У мене відповідальність перед твоєю бідною матір'ю, нехай заспокоїться на тому світі що ти вийдеш заміж щасливо і надійно. «Я могла бути щасливою і вийти заміж із за міському маєтку», – відповіла Кейт. Але Мері не хотіла погоджуватися. У Лондоні набагато більше людей, з яких можна вибрати. Потім до Мері приєднувалася і Двіна, наполегливо стверджуючи, що вона буде вкрай нещасною без неї в Лондоні і життя її буде скінчено. І ось вона сидить у дещо потьмянілій вітальні в орендованому будинку в районі Лондона, який можна вважати майже фашенебельним, І характер у неї стає дедалі шкідливішим. І вона збирається вихопити газету у сестри. «Кейт!» – заверещала Едвіна. І сердито глянула на сестру над великим аркушем газети, що була затиснута між її пальцями. «Я ще не прочитала. Ти увесь час читаєш одне й те саме», – Кейт сказала з підступною усмішкою. Крім того, я хочу подивитися, що вона пише сьогодні про віконта Бріджертона. Очі Едвіни, які зазвичай порівнювалися з мирним шотландським озером Лох Нес, диявольськи спалахнули. «Невже ти дуже зацікавлена віконтом, Кейт? Мабуть, що сталося, про що ти дуже хочеш нам розповісти? Не будь дурепою. Я навіть близько не знаю цієї людини. І якби я побачила його, я швидше б за все побігла у протилежному напрямку». Він – саме та людина, яку дві з нас повинні уникнути за всяку ціну. Про нього говорять, що він може спокусити навіть айсберг». «Кейт», – вигукнула Мері. Кейт зробила гримаску. Вона забула, що її мачуха слухала їхню розмову. «Добре, добре, я перепрошую». «Але це правда?» – швидко додала вона. «Я чула, що у нього коханок було більше, ніж я маю днів народження». Мері довго дивилася на неї протягом кількох секунд, ніби вирішуючи, сказати чи промовчати, і потім нарешті вона вимовила. «Це не для ваших вух, але дуже багато джентльменів утримують коханок». «Ох!» – спалахнула Кейт. Їй не хотілося сильно суперечити Мері, тому вона вирішила поставити крапку у цій суперечці. «Тоді у нього їх було в кілька разів більше, ніж у будь-якого іншого джентльмена». Щоб там не було, він надто нерозбірливий у знайомствах, ніж більшість чоловіків. І Едвіна не повинна дозволяти доглядати себе людям такого сорту. А ти не забула, що ти теж проводиш сезон у Лондоні, нагадала їй Мері. Кейт саркастично подивилася на Мері. Вони всі чудово знали, що якби Віконт вибрав доглядати когось із Шеффілдів, це була б точно не Кейт. «Я не думаю, що є хоч щось, що може змінити твою думку», – сказала Едвіна, знизуючи плечима й нахиляючись до Кейт, щоб краще бачити газету. «Фактично, вона ж не говорить лише про нього, це просто більшість трактату на тему про розпусників. «Хм», – сказала Кейт, – це був її улюблений вираз презирства. «Я готова тримати парі, що вона має рацію в тому, що цей віконт не збирається одружитися цього року». «Ви завжди думаєте, що Леді Віселдаун має рацію», – пробурмотіла Мері з усмішкою. «Але так і є», – відповіла Кейт. «Ви повинні визнати, для людини, яка коментує плітки, вона демонструє чудовий здоровий глузд. Вона мала рацію у своїй оцінці усіх тих людей, із якими я вже встигла зустрітися в Лондоні». «Ти повинна мати власну думку, Кейт», – сказала Мері. «Це має бути нижче за твою гідність, щоб судити про людину по колонці світської плітки». Кейт знала, що її мачуха має рацію, але вона не хотіла це визнавати. І тому вона лише видала ще один «хм» і повернулася назад до газети у своїх руках. Світська хроніка Леді Уісселдаун була без сумнів найцікавішим, у найцікавішим чтивому всьому Лондоні. Кейт була цілком впевнена, коли з'явилася ця світська хроніка, можливо, минулого року. Але вона була впевнена, хто б не була Леді Уісселдаун, ніхто насправді не знав, хто вона така. Вона була добре відомим членом світського суспільства. Вона мала бути. Стороння людина не змогла б розкрити всі ті плітки, які вона друкувала у своїх колонках кожного понеділка, середи та п'ятниці. Леді Віселдаун завжди мала повний набір останніх пліток. І на відміну від інших таких же видань, вона ніколи не вагалася використовувати повні імена людей. Ніяких Лорд Ф і Леді М. Ось, наприклад, вирішивши минулого тижня, що Кейт не виглядає добре в жовтому, вона написала того ж дня. Жовтий колір робить темноволосу міс Кетрін Шеффілд схожою на підпалений нарцис. Кейт не образилася, вона чула, причому неодноразово, що не можна вважати себе прийнятою у суспільстві без того, щоб про тебе не написала Леді Уіселдаун. Навіть і Двіна, яка мала величезний успіх у суспільстві, заздрила образі Кейт. І навіть при тому, що Кейт не хотіла проводити сезон у Лондоні, вона вважала, що якщо вона повинна брати участь у кругообігу бігу суспільного життя, не обов'язково її повинні переслідувати одні невдачі. Отримання образи в колонці світських пліток мало б бути її єдиною ознакою успіху в суспільстві. Добре хай, хоч би так. Кейт зібралася бути тріумфатором там, де тільки це можливо. Тепер, коли Пенелопа Фезерінгтон хвалилася про уподібнення перезрілому цитрусовому плодові її атласній сукні кольору свіжого мандарина, Кейт могла махнути рукою і драматично зітхнути. Ну а я – підпалений нарцис. Одного разу оголосила Мері, поправляючи окуляри вказівним пальцем, які спадали на носа. Хто-небудь все ж таки дізнається її справжнє ім'я, і тоді у неї будуть великі неприємності. Едвіна подивилася на матір з цікавістю. «Ти справді думаєш, що колись відкриється, хто вона така?» Вона зуміла зберегти своє ім'я в таємниці вже понад рік. «Все таємне колись стає явним», – відповіла Мері. Вона проткнула свою вишивку голкою, зробивши довгий стібок жовтою ниткою. «Запам'ятайте мої слова, це все одно станеться рано чи пізно. І коли це станеться, скандал, подібно до якого ви ніколи ще не чули, прогримить на все місто». «Було б просто чудово, якби я знав, хто вона така», – сказала Кейт, перевертаючи листок газети. «Я б зробила її своєю найкращою подругою. Вона дуже цікава. І незалежно від того, що б ви там не говорили, вона майже завжди має рацію». Саме в цей момент Ньютон, трохи товстенький коргі Кейт, влетів у кімнату як маленький вихор. «Невже цей собака має намір залишитися в цій кімнаті?» – спитала Мері і зойкнула. «Кейт!» Оскільки песик підбіг до неї сперся передніми лапками об коліна, чекаючи поцілунку. «Н'ютон, зараз же до мене!» – наказала Кейт. Песик кинув на мері довгий пильний погляд, потім пошкотельгав до Кейт, застрибнув на софу і ліг своїми передніми лапками їй на коліна. «Він накриває тебе, як невелика хутряна ковдра!» – посміхнулася Едвіна. Кейт знизала плечима і погладила товсте карамельне хутро. «Я не думала про це!» Едвіна зітхнула, нахилилася і погладила Ньютона. «Ну що там ще вона пише?» – спитала вона, нахилившись до Кейт з цікавістю. «Мені ніколи не вдається отримати другу сторінку». Кейт посміхнулася від сарказму своєї сестри. «Не так багато». Трохи про герцога та герцогиню Гастингських, які, очевидно, приїхали до міста раніше цього тижня. Список страв на балу Леді Данбері, які вона називає «дивовижними делікатесами». І опис досить невдалої сукні місіс Фезерінгтон, яка була на ній минулого понеділка. Едвіна спохмурніла. Щось багато вона пише про сімейство Фезерінгтон. І не дивно, сказала мері, прибираючи вишивку і збираючись підвестися. Ця жінка зовсім не вміє підібрати кольори суконь для своїх дівчаток. Таке відчуття, що вона просто на тикає пальцем у веселку. «Мамо!» – вигукнула Едвіна. Кейт прикрила рота рукою, намагаючись не розсміятися. Мері рідко робила такі самовпевнені заяви, але якщо робила, вони були дивовижні. «Добре-добре, але це ж правда!» Вона одягає свою молодшу дочку у сукні кольору мандарину. Будь-хто, хто має очі, зрозуміє, що бідній дівчинці йде блакитний чи зелений кольор м'яти. «Нещодавно ти вбрала мене в жовте плаття», – нагадала їй Кейт. І «Я дуже шкодую, що так вчинила». Це навчить мене слухати модисток. Я не маю покладатися лише на одну свою думку. Ми просто переробимо ту сукню на Ідвіну. Так як Ідвіна була на цілу голову нижче Кейт, з більш тендітною фігурою це не становило великої складності. Коли ти переробиш сукню, Кейт повернулася до сестри, раджу тобі прибрати всі рющі на рукавах. Це дуже відволікає і дратує. Я мало не зірвала їх прямо в залі на балу у Ешбурнів. Мері закотила очі. «Я була приємно здивована і вдячна тобі, що ти зуміла стриматись». «Я була б здивована, але невдячна», – сказала Едвіна зі шкідливою усмішкою. «Тільки подумай, якою забавою це стало б для леді Виселдаун». «Ох, так», – Кейт посміхнулася у відповідь. «Я так і бачу, як вона пише. Підпалений нарцис скидає свої пелюстки». «Я пішла нагору», – сказала Мері, хитаючи головою, у відповідь на витівки своїх дочок. Не забудьте, ми сьогодні запрошені на вечір. Ви, дівчатка, краще підіть відпочиньте перед тим, як ми поїдемо. Швидше за все, це закінчиться пізно вночі. Кейт та Едвіна кивнули й пробурмотіли обіцянку піти відпочити. Як тільки мері зібрала вишивку і вийшла з кімнати, Едвіна повернулася до Кейт і запитала. Ти що вирішила сьогодні одягнути? Зелена газова сукня. Взагалі-то я маю надіти біле. Але боюся, воно не личить мені. «Якщо ти не збираєшся одягати білу сукню, то я тим більше її не одягну», – сказала Едвіна. Я краще одягну свою блакитну муслинову сукню». Кейт відповідно кивнула і знову уткнулася носом у газету, одночасно намагаючись утримати Ньютона навколішки. Песик перекинувся на спинку і підставляв животик, щоб його почухали. Минулого тижня містер Бербрук сказав, що ти Янгол у блакитному і що цей колір дуже підходить до твоїх очей». Містер Бербрук сказав, тобі? Едвіна заморгала від подиву. Кейт глянула на неї. Ну, звичайно, мені всі твої шанувальники намагаються передати компліменти через мене. Через тебе? Чому через тебе? Кейт поблажливо посміхнулася. Едвіно, ти ж сама зовсім недавно оголосила перед повною аудиторією, що не вийдеш заміж без схвалення своєї сестри. Зробила свою заяву на музичному вечорі «Смітті-сміт». -сміт. Щоки і дві не вкрилися рожевим рум'янцем. Але ж це було не передусіма, промимрила вона. Може бути і так, та тільки такі новини розносяться швидше, ніж пожежа на дахах будинків. Мене навіть не було в кімнаті в той момент. Та все ж не минуло й двох хвилин, як я почула про твою заяву. Едвіна схрестила руки і видавила звук «Хммм», що дуже нагадує той, який зовсім недавно видала її старша сестра. Гаразд, нехай так. Але мене зовсім не турбує, що всі чули мою заяву. Я знаю, що від мене чекають блискучої та грандіозної партії, але я не хочу вийти заміж за когось, хто погано ставиться до мене. Будь-якому джентльмену, який справить на тебе враження, я дозволю доглядати мене. Невже на мене так важко справити враження? Дві сестри подивилися одна на одну, потім видихнули в унісон. Так, і обидві засміялися. Але хоча Кейт і сміялася разом із сестрою, почуття провини розквітло всередині неї. Усі шефілди знали, що швидше за все саме Едвіна вдало вийде заміж. Це має бути Едвіна, яка зможе гарантувати, що її сім'я не житиме у шляхетній бідності. Едвіна була уособленням самої краси, тоді як Кейт. Кейт була Кейт. Кейт і не заперечувала краса Едвіни була просто фактом. Деякі речі Кейт зрозуміла вже давно. Коли Кейт навчалася вальсувати, як вона не намагалася, вона чомусь намагалася взяти на себе ініціативу в танці. Крім того, вона завжди боялася бути в центрі уваги. Не має значення, як часто вона казала собі, не бути дурною. Не має значення, як вона одягається і зачісується, чи пощипує свої щоки, і ніколи не стати такою ж гарною, як і Двіна. Хоча Кейт не була впевнена, що їй байдуже... Коли вся увага дістається Едвіні, їй хотілося посмакувати це почуття відповідальності, добре вийти заміж, щоб утримувати сестру та матір. «Едвіно», – м'яко сказала Кейт, – її очі стали серйозними. «Ти не повинна виходити заміж за того, хто тобі не подобається. Сподіваюся, ти це розумієш». Едвіна кивнула. У неї був такий вигляд, що здавалося, вона ось-ось розплачеться. «Якщо ти вирішиш, що в Лондоні немає людини, яка підходить тобі, то так і буде». Ми просто повернемося до Сомерсету і будемо насолоджуватися нашою власною компанією. Немає нічого, що мені подобається більше. Мені теж, тихо прошепотіла Едвіна. Якщо ж ти знайдеш людину, яка сподобається тобі, ми з Мері будемо тільки раді. Ти не мусиш хвилюватися, що залишаєш нас. Нам буде добре і вдвох. Ти теж маєш знайти людину, за яку захочеш вийти заміж, сказала Едвіна. Кейт відчула, що починає посміхатися. «Я повинна», – вирішила вона, знаючи, що це неправда. Вона не хотіла залишатися старою дівою все своє життя, але вона сумнівалася, що зможе знайти чоловіка тут, у Лондоні. «Можливо, один із твоїх шанувальників зрозуміє, яка ти недосяжна, і зверне свою увагу на мене», – подразнила Кейт сестру. Едвіна ж бурнула в неї подушкою. «Не будь дурепою», – але я й не дурепа, запротестувала Кейт, і вона не була дурепою, відверто кажучи, це здавалося їй найімовірнішою можливістю знайти чоловіка у місті. «Яким би ти хотіла бачити свого чоловіка?» – спитала Едвіна, замріяно прикриваючи очі. «Не знаю», – похитала головою Кейт. «Я хотіла б вийти заміж за вченого». «Вченого?» – «Вченого», – тверто сказала Едвіна. Кейт проковтнула. «Я не впевнена, що ти багато знайдеш таких людей у місті». «Я знаю», – зітхнула Едвіна. «Правда в тому, і ти знаєш, що це не гра на публіку. Я дійсно люблю читати, я могла б увесь день провести в бібліотеці, ніж гуляти гайт-парком. Я думаю, я могла б бути щасливою з людиною, яка поглинута наукою». М -м «Так, хм…» – розум Кейт відчайдушно намагався знайти вихід зі становища. «Едвіна не повинна повертатися до Сомерсету, щоб вийти заміж там». «Ти знаєш, Ідвіно, це досить важко знайти справжнього вченого далеко від університетських міст. Ти могла б бути щасливою з людиною, якій просто подобається читати, як тобі». «Було б непогано», – радісно сказала Ідвіна. «Я б задовольнилася і науковцем-початківцем». Кейт перевела дух від полегшення. «Безумовно, вони зможуть знайти в Лондоні людину, якій подобається читати». «І знаєш що?», – додала Ідвіна. «Ти не можеш судити про книгу з обкладинки». Всі люди в тій чи іншій мірі вчені початківці. Може, навіть цей віконт Бріджертон, про якого пише леді Віселдаун, вчений глибоко всередині. Прикуси язичок, Едвіно, ти не маєш нічого спільного з віконтом Бріджертоном. Будь ласка, будь-яка людина тобі скаже, що він один із найгірших розпутників і гульвіс. Фактично, він найгірший розпутник і гульвіса. У всьому Лондоні, у всій країні. Я знаю, я використала його як приклад. До того ж, він не збирається обирати собі наречену цього сезону. Наді Виселдаун сказала так. І ти сама часто кажеш, що вона майже завжди має рацію. Кейт погладила сестру по руці. Не хвилюйся, ми знайдемо тобі відповідного чоловіка. Але це буде не Віконт Бріджертон. У цей час суб'єкт їхньої дискусії розслаблявся у клубі Уайці з двома своїми братами, насолоджуючись пізньою випивкою. Ентоні Бріджертон відкинувся на спинку стільця, подивився із вдумливим виразом обличчя на свою склянку зі скотчем і потім сказав «Я думаю, мені час одружитися». Бенедикт Бріджертон, який мав звичку розгойдуватися на двох ніжках стільця, в цей момент мало не впав з того самого стільця. Колін Бріджертон поперхнувся. На щастя для Коліна Бенедикт вчасно зумів відновити рівновагу і постукав брата по спині, потім жбурнув зелену оливку через стіл. Вона пролетіла зовсім поруч із вухом Ентоні. Ентоні залишив цю витівку поза увагою. Він знав, що його несподівана заява буде невеликим сюрпризом. Ну гаразд, більш ніж невеликим. Надзвичайно, вкрай, безмірно. Ось ті слова, які спадали на думку. Ентоні знав, що він не виглядав людиною, що бажає стати розсудливою. Навпаки, він провів останні десятиліття як найгірший із розпутників, отримуючи задоволення скрізь, де тільки можна. Оскільки він розумів, що життя коротке і звичайно створене для задоволення, але звичайно він мав свій кодекс в честі. Він ніколи не розважався з молодими беззахисними дівчатами. З чотирма молодшими сестрами Ентоні мав досить велике уявлення про гарну репутацію молодої леді. Нещодавно він був дуже близький до дуелі за честь однієї зі своїх сестер. І що стосується решти трьох, він прокидався вночі в холодному поту при одній тільки думці про зустріч їх із людиною такої ж репутації, як у нього. Ні, звичайно, він не збирався спокушати молодшу сестру будь-якого іншого джентльмена. Але щодо жінок іншого роду... Водів та актрис, які знали, що хочуть. Він насолоджувався їхнім суспільством насолоджувався непогано. З того часу, як він закінчив Оксфорд і вирушив на Захід, до Лондона, він жодного разу не був без коханки. Іноді навіть двох. Він бував майже на усіх перегонах. Він боксував у Джексона і виграв у карти набагато більше, ніж міг розраховувати. Звичайно, бувало, він і програвав, але він не приймав ті ігри до уваги. Він витратив 10 із своїх 20 років у гонитві за задоволеннями, стримуючи свої апетити лише своїм переважним почуттям відповідальності перед родиною. Смерть Едмунда Бріджертона була раптовою та несподіваною. Він так і не зміг сказати своєму старшому синові прощальних слів, перш ніж помер. Але якби він їх сказав, Ентоні був упевнений, що батько попросив би його піклуватися про матір та рідних братів і сестер. З цією старанністю та прихильністю, яку завжди демонстрував Едмунд. Тому між своїми картковими партіями та перегонами Ентоні посилав братів навчатися в Ітон та Оксфорд. Наймав сестрам вчителя музики, який навчав їх грати на фортепіано. Причому це була нелегка праця. Трьом із чотирьох його сестер ведмідь на вухо наступив. Всіма молодшими братами і сестрами він вважав, що просто зобов'язаний забезпечити їх достатніми грошима. Щоб вони нічого не потребували в майбутньому І ось коли йому майже стукнуло 30 Він усвідомив, що йому все більше і більше часу Подобається проводити в колі сім'ї І все менше, ганяючись за сумнівними насолодами Він відкрив для себе, що йому дуже подобається так жити Проводячи час разом із сім'єю Він поки що мав коханок Але вже не більше однієї одночасно Він відчув, що його більше не тягне на скачки та до гральних карт. Правда, його стара репутація все ще залишалася з ним. Він і не заперечував цього. Були свої вигоди в тому, що його вважали найгіршим гульвісою і розпусником у всій Англії. Його боялися усі. І це було непогано. Але зараз настав час одружуватися. Він повинен бути розсудливим, мати спадкоємця. Він має титул, який зрештою має передати сину. Він відчував сильний напад болю при думці, що швидше за все так і не побачить свого сина дорослим. Але що він міг вдіяти? Він був первістком первістка Бріджертона, і так вісім разів. Він мав обов'язок перед династією одружуватися і мати спадкоємця. Крім того, йому було спокійно. Після нього залишаться троє розумних та турботливих братів. Вони простежать, щоб його син ріс у коханні із честю, з тим, що має кожен Бріджертон – його сестри будуть нянчитися з дитиною, а його мама псуватиме її. Ентоні посміхнувся, він завжди посміхався, думаючи про свою велику і дружню родину. Його син не потребуватиме батька, щоб бути коханим. І діти, яким він дасть життя, швидше за все не пам'ятатимуть його після того, як він піде. Вони ще будуть маленькими та нетямущими. Раптова смерть батька найбільше із сімейства Бріджертонів подіяла на Ентоні. Він був найстаршим. Ентоні зробив повільний ковток, смакуючи свій скотч. Він випростався і розправив плечі, намагаючись вигнати усі ці неприємні думки зі своєї голови. Він має повністю сконцентруватися на одній справі, а саме на пошуках дружини. Будучи розумною і зібраною людиною, він по думки склав список вимог до неї. По-перше, вона повинна бути досить привабливою, не обов'язково шалено красивою, хоча це було б непогано. Якщо він повинен разом із нею спати, то її привабливість зробить цей обов'язок приємнішим. По-друге, вона не повинна бути дурною. Це, думав Ентоні, буде найскладнішою вимогою з усіх, що він подумки накидав. Він аж ніяк не був вражений уявними можливостями лондонських дебютанток. Останній раз, коли він зробив дурість, взявши участь у розмові з однією молодою леді, вона не могла говорити ні про що, крім їжі. При цьому вона тримала в руках блюдце суницею і погоди. Але вона не змогла навіть про погоду поговорити. Коли Ентоні запитав її, чи вважає вона, що погода незабаром зміниться, вона відповіла «Я не знаю». Він міг би витримати, якщо у нього буде не найкрасивіша дружина в Лондоні. Але він ні не міг витримати думки про те, що у нього будуть дурні діти. По-третє, і це найголовніше, вона не повинна бути тією, в яку він міг би закохатися. За жодних обставин цим пунктом не можна знехтувати. Він був повним циніком. Він знав, що справжнє кохання існує. Кожен, хто бачив його батьків разом, коли батько був живий, міг підтвердити це. Але для нього таке кохання було б деяким ускладненням, якого він хотів би уникнути. Він не хотів, щоб у його житті з'явилося ця рідкісне диво. І оскільки Ентоні звик отримувати все, що хотів, у нього не було сумнівів у тому, що він знайде привабливу інтелектуальну жінку, з якою він міг не побоюватися бути жертвою кохання. Яке йому діло до кохання? Він би швидше за все і не знайшов би любов усього свого життя, навіть якби шукав її. Адже більшість людей так і не знайшли. «Боже мій, Ентоні, що ти так хмуришся? Це була просто маслина». «Я чудово бачив, що вона навіть не зачепила тебе!» Голос Пенедикта перервав його мрії. Ентоні кілька разів моргнув, перш ніж відповісти. «Нічого, все гаразд!» Він, звичайно, не ділився думками про власну смерть із братами. Це була не та річ, про яку можна говорити. Чорт, якби хтось підійшов би до нього і сказав про це, він просто посміявся б із дивака. Але ніхто не розумів усієї глибини його почуттів до батька. І ніхто не зміг би зрозуміти, що він відчував. Ентоні просто знав, що він не зможе прожити довше за свого батька. Едмунд Бріджертон був для нього всім. Він завжди прагнув бути такою ж великою людиною, як його батько, знаючи, що це мало ймовірно, але все одно намагався. Фактично, досягти всього того, чого досяг Едмунд, було неможливо. Батько Ентоні був найбільшим чоловіком, якого він знав, можливо, найбільшим, який коли-небудь жив. Думати про те, що він зможе досягти більше, ніж батько, здавалося йому крайнім марнославством. Що трапилося з ним тієї ночі, коли батько помер? Він залишився у спальні батьків із мертвим тілом батька. Він сидів там кілька годин, дивлячись на батька і відчайдушно намагаючись згадати кожну мить, коли вони були разом. Було так легко забути, як батько тримав Ентоні за плече, коли той потребував підтримки. Або як він по пам'яті зміг продекламувати цілком пісню Балтазара «Не зітхнути» з великої метушні, не тому, що це щось означало для нього, а лише тому, що батькові вона подобалася. І коли зрештою він вийшов із кімнати, він побачив перші смуги світанку рожевого неба, зрозумів, що дні його пораховані, і закінчаться тоді, коли помер Едмунд. «Скажи, над чим замислився?» – голос Бенедикта знову увірвався в його думки – «Я не пропоную тобі, Пенні, бо боюся, що твої думки не будуть стільки багато коштувати, але все ж таки про що думаєш?» Ентоні несподівано випростався на стільці, вирішивши всі свої сили зосередити на важливій справі та прогнати непотрібні думки. Зрештою, йому необхідно було вибрати наречену, і це без сумніву було важливою справою. «Кого зараз вважають діамантом цього сезону?» – спитав він. Брати деякий час розмірковували, а потім один із них, Колін, відповів, «Едвіну Шеффілд, ти неодмінно мав бачити її, дуже маленька блондинка з блакитними очима. Ти її зможеш визначити по отарі овець, що товпляться навколо неї, тобто шанувальників, що потерпають від любові». Ентоні проігнорував спробу Коліна пожартувати. «Сподіваюся, у неї є мізки». Колін від несподіванки заморгав. Він ніколи не замислювався, чи є у жінок розум. Так, думаю, вона вміє думати. Я чув її дискусію про міфологію із Мідлторпом, І це звучало так, ніби вона розуміється на міфології. Добре, Ентоні поставив свій скотч на стіл із дзвоном. Тоді я одружуся з нею.